Emil att fixa ny jävla mic, jag hör det skitdåligt Grejen Precis, det är det här jag menar När jag pratar, eller Niklas pratar Så ska du prata, jag hör inte det För ditt ljud försvinner Jag hör att jag ska säga någonting, jag har en bokstav Vilken Vet att det är jag som spelar in Nu kan jag prata så här också igen Du är borta, du hörs inte Men nu fortsätter jag igen Det är helt borta Det är praktiskt om man vill få tyst med mig Då säger jag hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy, Filman, Niklas och Emilio. Jag är väldigt irriterad just nu för vi har ett jävla teknikstrul nu. Vi är säkert 40 minuter för att få gå igång den här jävla podcasten. Men vad gör man inte för er lyssnare? Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag Niklas Lundqvist. Tja tja. Och Emilio Spinetti. Hej! Jag känner mig som en sportkommentator där nu. Åh, oh, det är snabbt Ja, uh -huh. men jag är dålig, dåliga ord. Då <laughs> Som en sportkommentator. Nej, jag tycker att de är inte rätt så duktiga. De du är, är så jävla personer. värdelösa. Fotbollskommentatorer. Ja, spela på yter. Men det är klart att spela spelar på yter De vill inte spela till det större motståndare. Ja, de, de, vill, de, vill, de vill mycket idag. Men det är klart att de vill. Du menar att det är för klyschigt och det är för många är onödiga saker. Ja, jag vet inte. Berätta någonting som jag inte själv kan se på skärmen. Uh -huh. Jag tänkte mest på de här radiokommentatorerna för då. Ja, de är ju lite bättre. Ja, ah, det var de jag tänkte De ser ju inte vad fan som händer. Men alltså, i tv så, så är det ju helt värdelöst med kommentatorn. Jag, jag ser ju vad de gör. Mm. Mm. Mm. Ja. Uh, uh, ja, vi, vi är ju helt ointresserade av sport. Eller i alla fall uh, 66% av redaktionen på den här podcasten. Så vi fortsätter in på uh, filmens tecken. Uh, idag ska vi prata om... Uh, vad, vad ska vi prata om idag, Niklas? Jo... Dels så har vi varit på cinemateket och eh, sett eh, anime. Nästa Akira. Och vi har även sett eh, lite annat. Det... Ja. <laughs> vi... Nej, det har jag inte. Nej. Vi eh, har även tittat på Moonrise Kingdom, Darkest Hour, kanske något mer också. Vi får se vad vi hinner med och orkar med idag. Vad vi prioriterar. Ja. Det är rätt sent just nu när vi spelar in. Det är jävligt mycket strul som sagt. Mm. Mm. Men vi kör. Detta kan påverka ljudet hur vi låter, men det, vi har ju inte låtit bra in, an, innan heller. Så. Nej. Vi, jobb, vi jobbar på det. Mm. Först ut är väl, ska vi ta Akira då? Det kan vi göra. Eller har någon annan något annat att säga? Ska de prata om sin jävla vecka eller någonting sånt där? Jag har fyllt år. Spanien, något. Kan vi säga grattis till Emilio då? Tack så mycket. Grattis. Tackar, tackar. Och på Emilios födelsedag såg vi och såg Akira. Precis. Bra följd sedan. Ja. Ja. Akira som för, för övrigt övrig, ja. kom samma år som jag föddes. Så ännu uh -huh. ja. aha. Mm. 98. Eller vad säger jag? 88. Jag har skrivit en film om det. Emilio, kan inte du som är den största animeexperten här få väl säga. Ja. Dra lite fakta. Vad behöver man veta om Akira? Eh, man behöver inte veta så mycket mer än att det är en otroligt eh, tuff film, får man säga. Och det är kanske den här filmen som startade hela den här anime traisen eh, utomlands. När folk insåg att fan, japanerna gör ju rätt coola grejer där borta med sina animationer. Eh, väldigt imponerande cinematografi i filmen. Eh, väldigt mycket såhär, färger och... Cool, coola vinklar Och eh, Ett otroligt Mäktigt soundtrack mm. Så att det är Kanske en av de viktigaste Animefilmerna ever Just för att den som sagt startade Hela den här eh, exporten Av anime Väldigt ja, inflytelserik på ja, Både liksom på tv-spel Och ja, Filmer Ja, ja. Det liksom att det kanske inte bara för småbarn. Jag skulle vilja säga inte bara liksom inom um, rörliga bilder eller inom media. Utan även i, när det kommer till teknik och sånt där. Efter Akira hade kommit ut i någon slags såhär, um, sjuk stor efterfråga i Japan på de här motorcyklarna. De, mm, mm, precis. De, det, det, det är en blandning mellan motorcyklar och Vespa kan man väl säga. Alltså ja, storter... Eller MC. Jag, nu är jag rätt så dålig på alla jävla termer här, här bil och hjul. Ja men <laughs> alltså det, det, det, det är liksom en, en skoter-motorcykel typ. Ja uh. ah, fast ändå med, sen har vi David som liknande också. För du ligger ju i de här motorcyklarna, liksom. Du, är Precis, så, du sitter du, långt du, du, ner. Ja ah, har raka armarna när du kör liksom. mm. Så eh, när Kira kom ut. Jag kommer inte ihåg om det var mangen eller om du var efter henne. Men jag måste ha varit efter. Nej kanske är i manga, Men i alla fall då. Vart alla japaner tog i den här motorcykeln och Det börjar ah, Suzuki och eh, de, de andra japanska tillverkarna tillverkar de här motorcyklerna, liknande eh, modeller liksom. Så man är, och reser till Japan då, så kan man ju se sådana här Det är motorcyklar på gatan som är... Vad säger du? Alla motorcyklar i Japan är 90% sådana här Ja, ah, verkligen. Alltså avlånga och väldigt futuristiska av alltså. sig. Mm. Ja, eh, ah, verkligen Det här är ju som vi, vi, vi har ju sett förut Vi tre mm. Definitivt Men aldrig på stora vita duken Precis, vi fick ju chansen att se det nu på 35mm eh, Jag skakar <laughs> vet nu när jag pratar om det jag tycker det är så jävla coolt alltså, alltså scenen i, i början där När de åker längs gatorna I Neo Tokyo och så filmar upp På husen och där otroligt bra soundtracket. alltså det är så jävla Mäktigt Det är så otroligt jävla tufft Det man ser när man ser äh, Akira på en sån stor duk Första gången det är att I ännu större mån än, än tidigare Så ser man hur detaljerikt och snyggt äh, Tecknat det är hur, hur mycket det finns att se i varje bildruta Ser man ju ännu tydligare på en stor bioduk än på en liten ja, dataskärm då som jag har sett filmen på. Mm. <laughs> så det var väl nästan det häftigaste tycker jag när jag ser den på bio. Ja, det, det, det var ju otroligt kul att vi inte missade det här mm. Men varför är Akira så, så himla bra då om man ska försöka kortfatta det? Innan vi går in lite djupare på filmen. Men var, varför vi sticker, vi har Hur pratar lite om det här med... Eh, atmosfären och sånt där Men jag tänkte på det där, att Det, det svarar på min egen fråga det mm. Nu får se om ni håller med någon, eller inte. Men att filmen har ju så jävla många lager eh, mm. jag, Det är en väldigt bred film som kan ses från olika perspektiv Beroende på vad det är för typ av människa Vad det har för intresse liksom. Alltså du kan ju se det för det coola, futuristiska Steampunk-miljön liksom, Om du gillar sånt Och sen kan du se för att det är en hjälp. Samhällskritisk film eh, Faktiskt Mot kapitalism och liknande. Mm så, Om man kan se om man vill se på det sättet Förstår vad jag menar mm, mm, mm. Många dimensioner den här filmen att se på Det, det tycker jag är så coolt att. Eh, det är inte så ofta filmar har det Den är jävligt klummig. Ja, det är det Fast den, den, är, den är inte är den så flummig egentligen? Den är rätt flummig. Jag tycker den är flummig. I, <laughs> eller, ja, den är ganska lätt att begripa sig på uh, innan de här uh, uh, mutantbebisna eller vad det är, kommer in. Ja, då blir i, det lite så här, <laughs> Då börjar det bli så här uh, typiskt animeflummigt som jag tycker. Just att... när de, när de, när de såhär pratar de här uh, små barnen, psionic-barnen, så de... Så när de pratar så, så, här, så säger de ju saker som man bara säger, Men fan kommer igen de, de, de säger ju halva meningar Just för att man inte, alltså för att det ska vara så här konstigt Vilket japaner ofta gör Japaner pratar ofta i halva meningar Men det blir så sjukt jobbigt När det är dels på engelska det, Den här underförstådda grejen försvinner ju liksom Så det blir så att de säger. Det var någon konversation mellan de här barnen När de säger. Um, maybe next time we'll be able to Because it has already begun. Och man bara, <laughs> Vad <laughs> <What for laughs> säger du? Obegripligt. Ja men det är ju sjukt. Serialistisk. Serialistisk. Ja. Lite <laughs> luk, som David Lynch skulle ha regisserat det. Ja. Och sen avslutade du med liksom så I am Tetsuo. Och man bara, okej. Okay. Ja, men istället för, nu håller vi på name massor med namn och så där. Jag har fått lite samtal från folk som lyssnar på den här podcasten som inte tycker om sånt där. Vi brukar aldrig berätta vad filmen handlar om. Utan brukar gå på det ytliga, nästan på direkten. Mm. Fortsätt du Emilia, du är så fascinerad av den här. Ja, nej, jag har inte så mycket att säga om det här, men en rolig grej. Nej, men handlingen tänkte jag med på. Ja, vad den handlar om? Mm. Ja, den handlar om, alltså i, i, i korta drag så är eh, historien om den här killen Tetso eh, och hans polare i princip. Eh, Tetso har alltid varit liksom The Underdog eh, och han har sin polare Kanada. Som de har växt upp tillsammans sedan de båda var eh, föräldralösa som små. Och Kanada har alltid varit den som liksom tar hand om Tetsu. Och Tetsu har alltid varit den som har behövt hjälpas. Sen helt plötsligt får Tetsu otroliga krafter. Och eh, ska ut och bevisa att han inte alls behöver eh, bli räddad längre. Utan han minst sant kan ta hem på världen själv. Ja. I ett väldigt dystopiskt och Tokyo 31 år tror jag efter eh, Tredje världskriget. 2019 ska det utspela sig. 2030 är det väl? Är inte det? Nej, jag tror, jag tror det är 2019 fast 30 år efter världskriget. Ja, ah, så kanske det var. Mm. Men eh, ja. Så sen är det bara följa hur deras psyke eller. Tät psyke. Förändras och eh, deras vänskap till varandra. Mm. Det, är så här, det är ju massor med sidokaraktärer och sånt där man följer med också. Det är militären ja. och så är det såna här eh, revoltmänniskor som försöker... liksom dra, Precis, äh, det är anti-statliga ja. eh, revolutionärer och militären och deras experiment på folk och sådär. Och kapitalister också, så sorts, är mycket såklart. Ja, ah. Men det, det man kan säga om den här också, Den är ju rätt um, Alltså graphic alltså Den är ju väldigt så här Det är mycket blod Folk blir sjukna i ansiktet liksom, Den är ju väldigt gory um, För att vara en liksom, En tidig Animerad film Och när vi var där på Cinemateket så Sa min polare att precis innan vi gick in Så satt en, en gammal tant Bakom honom där i, i fiket och pratade i telefon och så hörde han henne säga till sin väninna antar jag att det var i telefonen att Ja nej jag, jag är på filmhuset och jag, jag ska se någon japansk film. Eh, Akira heter den visstidigt. Ja de brukar ju vara så fina de japanska. och jag, Hon har ju ingen aning vad, vad hon ska gå in och se nu. Det är som liksom där 80-åriga paret som satt, eller två par var det, som satt bakom mig i Niklasen, ja. så kosmopolitiskt. Ja. Det känner man, shit, det här kommer bli en resa om. De... Själv ska glömma. Själv ska glömma. Työligt, tio minuter in i filmen så var jag gudgävd dött i ena paret. <laughs> My heart! <laughs> um. Den här bygger ju på En eh, gammal manga som kom först Som var superpopulär Både i öst- och västvärlden <hör> Och eh, då fick ju den här Han som har ritat mangan eh, Katsuhiro Otomo Som även är känd för att ha skrivit manuset till eh, Metropolis också Då pratar jag inte om Fritzlands gamla <hör> eh, Stumfilm <hör> liksom, Den här ah, den, den där, Manga, eller anime-filmen Som visat nu i veckan Mm, det kanske jag gör. Om, om den, den inte den. gick igår, faktiskt, tror jag. Ja, ah, sö är... söndag, söndag den 14 oktober så visar eh, Cinemateket Metropolis. Vi 14? Den 14, okej. Okay. Ja, ah, den kan vi ju rekommendera. Vi kan ha sett den förresten här. Jag har sett den. Jag har inte sett den, men jag är sjukt sugen på scenen, faktiskt. Ja. Ah. Så kanske jag drar mm. ah. Nej, jag är inte hemma då. Skitsamma. Ah. <laughs> men det, det som är coolt är ju att han, regissören, har ju fått... Eller, i samma... Snubbe som har gjort Akira mangan liksom. Det är inte så jättevanligt Och det har vi märkt att han har väl plockat med sig Det bästa från mangan Alltså det är rätt så svårt att göra den här adaptionen På två så, timmar när det är, är, är just... lång Ja det är sex äh, volymer Och varje volym är väl typ, kanske 350 sidor Eller någonting sådär och det, det handlar inte ens med hälften. Jag har ju läst igenom den nästa nu. Jag har väl bara några sidor kvar. Och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket som inte är med faktiskt. Men det tycker han har gjort det på ett snyggt sätt faktiskt. Så det är ju helt annat slut här också. Sånt. Kan jag säga. Spännande. Mm. Um, jag får snodden av dig efter att klubba ner busbröderna när de är klara med mm -hmm. Så det jag gillar mest med Akira, det, det här är nog min favorit animefilm faktiskt genom alla, alla tider. Jag har inte sett så jättemycket i jag erkänna men just den här tycker jag är en klass för sig. Men jag har aldrig riktigt sett de här lagarna. Jag har inte brytt mig om att leta efter dem riktigt. Jag har mest bara liksom sugits in i berättelsen mycket tack vare... Uh, hur snygg den är och uh, hur allt hänger ihop så snyggt med alla färg, färger och de här uh, hur, hur neotokio ser ut. All, Militären, alla deras vapen och uh, fordon som de använder tycker jag. tycker allt hänger ihop så, så sjukt bra. Um, och sen så gillar jag att den är så sjukt uh, våldsam. För det var ju första gången tror jag som jag såg uh, tecknat att det kunde vara så rott och blodigt. Vi såg den här folkera. tillsammans Niklas, eller hur? Det gjorde vi nog för ganska många år sedan. Ju, för du fick ju hem eh, Akira, Ninja-skroll, Ghost to the Shell. Det var ju första gången vi, då vad, vad kunde vi gått och, vi kanske var tio år eller någonting, nio, tio bastar eller någonting, jag såg dem här för första gången. Det var ju men, inga barnfilmer direkt. Om man... Nej, Och så var det ingen undertext heller. Nej, det var ju på Under engelska i och för sig, men man förstod inte så mycket. Man var bara mest fascinerad av uh, bilderna. Verkligen. Och nakenheten. Ja, det minneskrollret? Ja, den var lite olämplig. <laughs> min sagt. På flera <laughs> sätt. Men fascinerande likväl. Mm. Inte äh, med... Jag håller med dig. Jag hade avhugget finger i minneskroll. Ja, det är allt möjligt med det. Jag slänger ut en fråga till er här. Om, skulle ni eh, vilja påstå att Akira är en bra inkörsport till eh, anime? Eller skulle ni hellre rekommendera någonting från... Eh, Ja, Studio Ghibli till exempel. Det beror ju helt på vad det är för publik. Ja men säg någon typisk. Uh... Jag vet att ja, när vi gick i högstadiet så visade jag den här filmen för en av mina klasskompisar som efter det blev helt högt och har nu sett typ tusentals serier och har dublat typ i platepanska bara in och kolla på anime. Så att för honom var det en sj sjukt bra inkörsport. Men hur gammal, hur gammal var han då? Det gick i högstadiet. Hur gammal är man ja. då? Vi kanske 14-15. Ja, ah, alltså det, det, det, om inköpsporter och sånt där som du pratar om Niklas, man, då måste man vara ung tror jag för att det, liksom, man ska suga in och ta, ta åt mycket mm. Man gör ju det när man är ung. All, alltid, alltså, om, man, om man är precis nu för tonåring som ni, ni var där i upp Såg en kira. Alltså det, det blir rått och grymt när man ser något tecknat som är våldsamt och blodigt. Liksom. Man känner sig vuxen på något sätt. <laughs> Det är exakt samma sak som när jag såg Tom 92 för första gången här med klivet. Jag tror inte det var sant. Det var det sjukaste jag var med om. Mm. Så, ja. så den här gamla kvinnan som såg... såg det. Jag tror inte alltså, hon, hon kommer att hänga såg. med på det här. Nej, hon mm, nej. Det inte lika. Men det vore men... kul om hon hade gjort det. Det hade varit oväntat. Men, kul <laughs> ja. faktiskt. men jag, jag, tror inte, jag tror inte nej. så många som i vår ålder heller... för jag, vet, jag kunna, Du och jag var i Japan, Emilio, och bodde mm. där... Så kommer jag ihåg att det var flera stycken där som var plus 20, vi säger 25 eller någonting sådär, som man pratade med. Nu ska jag inte nämna några namn här. Men såg såg Kira sen. Och de tyckte den var svindålig. För den ja. var, de, men de tyckte att den skulle vara mycket mer. Den, de tyckte den var dålig animerad och långtråkig. Och det är, det är klart att den har åldrats. Min, alltså, jag som har sett den som liten tycker att den har åldrats sjukt bra. Men jag kan ju fatta att folk som ser den nu för första gången kanske inte tycker det. Mm. Och det är synd egentligen. Det är många dagens tv-serier och tecknat och sånt där som gör mycket um, referenser till Arkivia. South Park har ju till och med gjort det också. Mm. Kanye West? <laughs> ja, verkligen. Får jag fortsätta lite? Ja, fan, folk fattar väl. Vi älskar den här filmen. Vi behöver inte säga så mycket mer om det. Att vi tycker man ska se den så snart som möjligt när man kan liksom. Mm. Eh, men däremot vi har pratat om den här um, live-action-filmen som det snackas oh, extremt mycket om mm. eh, komma. Eh, Det har ju snackats bland annat om att Leonardo DiCaprio och Kenny eh, Reese var väl innan skulle väl spela eh, Canada, huvudrådsinnehavaren Nu vet jag inte var, var den ligger på, var, var den ligger på för status just nu Men den ska göras, alltså, det senaste jag hör är att det ska bli två delar, typ mm. liknande. Men vad säger ni om det här? Jag säger att det är, vi har hört om den verkar så jävla dåligt. Um, så att, ja. Jag känner att det blir väldigt svårt att, um, att, uh, att måla upp den här historien på ett rättvist sätt. Uh, i, uh, I en spelfilm så att säga. Särskilt den sista halvtimmen som är helt uspårad med uh, då. Jag kan inte riktigt se hur det skulle vara möjligt att göra den i... På riktig film, om man säger. Inte? Eh, det är ju Nej, yeah, okay. om att... Kristen Stewart ska spela Kay. Alltså den kvinnliga huvudrollen. Ja, oh. det låter inte så lovande. Nej. <laughs> Okej. Okay. Eh, ann folk som enligt IMDB... Eh, på deras trivia-sida har det står att... Keira Knightley, Freda Pinto... Rooney Mara... Eh, Mila Kunis och så vidare har varit... Eh, considered för rollen. Men att Kristen Stewart... Ska vara den enda som har uh, varit inne för snack om det. Mm. mm. Jag vet inte för mig klijar du i fingrarna. Jag vet att det här går ju att göra. Jag, jag tänker, men alltså, det, det beror ju på vem som sitter bakom eh, rodret. liksom, den som ska då hem det här skitet. Ja, känner jag. Alltså Fast bara Det går att göra. Det är klart det går att göra, men mm, bara en sån jag, sak att eh, Kirsten Stewart är tillfrågad i så fall, om det är så. Det säger ju lite vilken nivå de har tänkt sig men på. grejen var ju att det, det som... Eh, nu står det inte så jättemycket på db sidan nu. De verkar ha lagt filmer rätt mycket på is. Men eh, det som var förut i alla fall... Den informationen var har fått var att dels att det skulle vara en tvådelad historia som du sa. Men dels att den inte ens ska utspela sig in i Tokyo utan den ska utspelas in i Manhattan. Och att de här... Eh, karaktärerna Kanada och Tetso inte är uppvuxna på barnhem tillsammans. De är bröder och att Kanada eh, har en bar inne i New Manhattan. Och, och allt sånt här låter ju bara så här, Nej, den slutar Ja, ah, äh, men det var ju gamla draft. Jag på, för Det var ju han, Steve Close som skrev eh, Ett av manuset. Det är han som har skrivit alla Harry Potter-filmer Typ Kyssnade. Kyssnade <laughs> <Just laughs> när jag talade. <laughs> Jag vet inte, jag, jag, alltså jag vill ju att det här ska göras, men vill att det ska göras på rätt sätt. Alltså. Det är samma sak som eh, Anne med filmen eh, Paprika, om ni har sett den. Nej, inte han Nej, men ingen av er Det är väl det. Satoshi Kon? Ja, ah, precis. Eh, den har ju snackats om att, eh, eller snackats om, han har ju till sagt öppet, Wolfgang Petersen. Som har gjort senast, är väl eh, Troj och Poseidon har han väl gjort. Han är, han är extremt fascinerad av vatten, jag vet inte varför. Eh, men han har sagt att han har skrivit ett manus till och med. Han sagt att det, det är, han, han kan den här filmen, han vet hur den ska vara. Och det, det är det jag livrädd för. För Paprika vill jag också se eh, som live-action. Alltså jag vill se allt som live-action. Jag tror att allting funkar, det går att göra. Men det beror på vem som står bakom roligt. Ja. Jag tror att, jag, om jag får säga vad jag tror så känner jag att um, en sån budget som skulle krävas för till exempel Akira skulle göra att ingen skulle våga chansa för mycket med att uh, stänga ute potentiella målgrupper. Det är därför jag tror att det skulle mm. bli många kompromisser. Eventuellt att man skulle få, försöka få ner den till 11 gräns. Det, det är vad jag tror. Mm. Så jag tror inte ja. att någon skulle bli särskilt nöjd oavsett hur det blir. Det om det blir, men kommer att det blir direkt i VHS. Inte du i eller Blu-ray, den här. VHS. <skratt> VHS. <skratt> ja. Men om, om, vi, vi får, om ni får välja en regissör då, om vi får leka lite med tanken nu. Ni får välja en val för regissör som ska göra den här. <skratt> Vem väljer ni då? Vem litar ni på? Jag tänkte direkt. Jag uh, Wes Anderson ja, bara fått nästa film i Moonrise Kingdom, men det hade ju varit så jävla Det var lite ja. konstigt ja. Det var Lite bråkigt Nej, men han, han som gjorde Chronicle är väl ett stort fan och skulle väl uh, Han försöka kanske skulle andra filmen bra Skulle fatta och göra en, försöka göra en rättvisa i den mån det gick mm. Du håller ju inte med där Tommy att den skulle vara Chronicle är lika kira som många andra tycker jag kan ju se att den har inspiration och sånt där, men jag tycker det är väl... Jag vet inte, då kan man alltså... Är det långsökt Ja, men det tycker jag är väl rätt långsagt. Jag tycker jag är mycket tydliga med Kanye Wests eh, musikvideo till exempel. Ja, men den är ju bara riktad. Ja, ja, men precis, men... Jag vet inte, vad, vad, vad är det som ser hämtat från Akira för, att, förutom att de får slåss med varandra och har de här krafterna? Alltså det finns ju tusentals sådana här filmer. Tusentals... Eh... Typ med, med telekinetiska krafter. Det, ja, det finns det. inte det. Det skulle vi lika gärna kunna säga att inspirerat. Att man kan se det. Att hon blir lite tokig i tog och kan inte hantera sina krafter. Visst. Det är väl mest det här med hur, hur uppgörelsen i Chronicles ser ut. Att han flyger runt äh, och liksom bland, bland uh, skyskrapor och, och, och ja, förstör polisbilar och allting sånt där. Men, men det, det är ju inte runt i Akira, med bland skyskrapor och polisbilar och sånt. Jo, det gör han ju. Flyger jag vet inte, det, ah, nu ska vi inte spoila filmen Men jag tycker, nej ah, vet inte, jag tycker det mm. Vi har ju sett en till film, Moonrise Kingdom Med Wes Anderson senast då du, du har ju gett den här filmen högst betyg Så det ju... <trycklig> <trycklig> ja, alltså det här är ju, det är såna här filmer jag gillar, alltså Moonrise Kingdom, Wes Anderson. Jag vet inte. Vad handlar det är om? Något... Vad den handlar om? Jag, jag hör inte det. det försvinner lite när jag pratar. <trycklig> Men det är en mysig berättelse utspelad sig 1965 om, jag inte minns fel, om en liten pojke, en liten flicka på en liten ö och Pojken, scout, flickan Kommer från ett hem med lite jobbiga föräldrar Och eh, Deras väg för att få vara tillsammans Med varandra eh, På den här lilla ön med små quirky karaktärer Som det så självklart är där i Wes Anderson eh, Bill Murray är självklart med Men eh, annars så kan vi också se eh, Bruce Willis Edward Norton eh, Tilda Swinton Gör en liten snabb roll eh, Så det är Jason Schwartzman såklart också Eftersom Ja, ja nästan. fast ingen Owen Wilson nu Ingen Owen Wilson Nej. Men eh, Ja, vi får se Owen Wilson I nästa Wes Anderson-projekt Så han är tillbaka mm. mm Jag håller med dig Emilio Jag älskar ju också Wes Anderson så hans, han, har, han har ju inte eget Universum som han har byggt upp tycker jag mm. Man han har verkligen lyckats med man, uh -huh. ser, man ser ju direkt när det är en Wes Anderson-film. Ja. ja. Om man säger. Han har ju mm. spelat sin egen genre. Mm. Både i dialogmässigt och i, i det visuella. Det, det är väl någon slags... USAs motsvarighet till Roy Anderson, fast lite mer roligare kille kanske. <laughs> mer färgglad. Lite ja. mer lättsam. Men, det, men det, är ju, det känns ju som det är en tavla man tittar på och så händer en massa med saker i den här kvadraten. Det, det känns som att all, alla såna miljöer. Um, särskilt i den här filmen skulle liksom kunna vara en, så, en wood, wood cutting eller en woodcarving. Mm. Som någon har. Allting skulle kunna vara en tavla i en gammal 70-talslägenhet. Mm. En sak jag hatar med film. Det är ju, det är ju när småbarn ska vara så här. Smarta ni vet. Intellektuella unga som ska sätta sig här. Vuxna mm. på plats. Och vara jätteduktiga duktiga? Illgamla. Ja, verkligen. Eh, och i Mungarisk Kingdom så är det hända jävla unga. <laughs> det, det är det som gör dem de så här charmiga. Ja, men det är här som är så sjukt. För jag älskar dem. varenda ändå unga. Jag vet inte hur han lyckas med Sanderson, För jag tycker de är. Det är ju såklart att ni vet bättre än de äldre. Jag vet det. På något sätt så köper jag hela det här universumet. Jag bara sugs in i det på direkten. Och mm. frågesätt inte varför de är så mycket smartare och duktigare än de vuxna. Det är ju som en fantasivärld, liksom. en gammal fabel. Man skulle mm. läsa nästan. Mm. Det är lite som att de vuxna är barnen som är lite vilsna och vet inte riktigt vad de håller på med. Ah. Och sen kommer ungen och styr upp liksom. Niklas, det här är inte, kanske inte din typ av filmer. jag vet inte... ...du är inte så som som niggare Nej, det är jag inte... ...jag har inte sett... ...eller jo, jag har sett några av hans filmer... Um, ...jag tycker att uh, Moonrise Kingdom är... ...den är väldigt så här, mysig och... Uh, ...sympatisk... ...och uh, lite smårolig... ...men jag tycker inte att det är så mycket mer än så... ...det är ingenting jag kommer att... Liksom, jag, ...jag känner att nu när jag har sett den... Nu, ...det är ingenting jag kommer att se igen... Och, Lätt att liksom skaka av sig om man säger Jag kommer som den här, faktiskt Jag kommer också göra det jag... jag älskar det här. Det, det här det här är nog Bland det bättre som har skickat ut sig I år tycker jag faktiskt Darjeeling Limited tycker jag faktiskt var bättre Än vad Moonrise Kingdom var Och det tror jag främst beror på De tre huvudrollerna Jag är in, in, inget ont om de här två barnen som, De är ju jättebra ifrån sig Suicide och så men ja, De är inte liksom riktigt de är inte så compelling eller vad man säger Som, som de här ser i The Darjeeling Limited Jag tycker det är mer i birollerna som glänser I uh, Moonrise Kingdom Framförallt uh, Bruce Willis och Edward Norton Tycker jag är roliga att se uh, jag vet, Ja ja, Det kanske jag håller med om om jag, jag vet inte fan, jag älskar alla och allting jag älskar att han har någon slags. Det, det känns nästan som man är på, på teater ibland när man tittar mm. på det. Särskilt har han gjort vissa scener att han jobbar mycket med skuggor, särskilt i slutet av filmen, om ni vet vad jag tänker på. Mm. Att, att han har... Det känns nästan som att han äh, ersatt äh, huvudrolsinnehavarna med sig dock. Eller man ser ju att det är något. Men som det, det, som det, det, det. det är precis just det med dock. Alltså, ibland känns han filmer som att det utspelar sig i ett dockskåp. Verkligen. Vilket är så otroligt. Fint. Uh -huh. alltså, det känns som att allting är uppbyggt med leksaker. Det är ingen sån härlig nostalgisk fil. Mm. Underbart. Jag vet inte. Alltså, det är ju som faller på det. Det är, ingen, alltså, det är svårt att förklara hans. Jag har lyssnat på dig När jag försökt förklara vad Monarch's Kingdom handlar. Det går ju inte. Det är ju bara liksom en, en plats. Eller värld, och så ska man bara sätta sig in i det Och så är det bara massor med karaktärer som man har hjälpt kul med Under ja. en, två timmar ja. Men den, den har ju den har ingen in, in, Jag förstår varför Niklas kanske tycker den är intressant För den har ingen intressant handling Man sitter ju inte spänd och väntar på någonting Eller någonting sånt där Den är ju kanske rätt så uppenbar Fast ändå inte vad som kommer hända och det, är det, är ju inga, det är inga plott twists liksom Nej det känns lite tycker jag som en här Romeo och Julia eh, historia med två kids som vill ha varandra men deras respektive ja, då, föräldrar och scoutgrupp <laughs> vill inte ha det på det viset som de gör allt de kan för att eh, hålla dem isär liksom. och så får de kämpa för sin kärlek. Jättefint Ja det är det så men, alltså, <laughs> fast, fast det utspelas då i den här fantasifulla världen Så jag, jag tycker den är, den är jättetrevlig och så Men det är, jag, jag behöver något som skaver i det För att jag ska kunna uh, För att den ska höja sig till nästa nivå tycker jag Men jag hade trevligt när jag såg den absolut Men jag tycker utan att spoila någonting Men i slutet får man ju reda på lite saker Den blir ju extremt fin mot slutet tycker jag faktiskt och började rota upp lite bakgrunden på vissa karaktärer och sånt så kände ingenting då att du fick något i liksom efter all väntan um... eller skete i det <laughs> Skete nej det var inte det jag tyckte att <laughs> var... du såg medio 50 50 några axelryckningar och sen sapper över till fotbollen lite blandning men att jag tyckte det var fint och axelryckning kan ja. säga. men du är ju död i några Ja, ja förmod förmodligen är det Som jag inte känner någonting av den här Men att den var, ja, det var kul att de Ja, jag ska inte spojla vad som händer men. Hur så konflikt är det? Ja är det. Jag har konflikter Var har du fått det ifrån? Ja, det lät som det, du bokar inte sig emot När Emilio pissar i raka ansiktet Död i någon bok ja, ja, lite kanske <laughs> Nej, men ja, jag tar det med en axelryckning Ungefär som i den här filmen Men nästa film, eh, jag vet inte, så fort det är något jävla då, riktigt dåligt, det, han, det här är ju snubben som står ju bakom eh, var, att vi skulle se Pariah 3D och säkert något annat jävla skit, Avatar, jag har ju valt även den här filmen, det är ju du Niklas. Det är jag, för jag har någonting, eh, en weak spot, en svag punkt för de här uh, dåliga science fiction filmerna. Guilty pressure. Guilty pressure ska man säga, jag har... Jag tyckte ändå att äh, det var ganska småtrevligt Att titta på The Darkest Hour <laughs> <laughs> oj, oj. Um, Den handlar om Ett, äh, ett gäng äh, Unga, dels amerikaner äh, Som är på Arbets Business trip i äh, Mos Moskva Slängde med massa engelska ord Jag tror jag smittats av en ilo Eller någonting, jag vet inte <laughs> Och, det var många som har sagt sådär alltså. ja, men, så är det. Andra sammanhang visserligen men... I alla fall De eh, har någon typ av affärsidé någon, ja, Facebook liknande Aktigt eh, eh, Projekt där Som de ska sälja in till eh, Moskva när, två, två amerikanska killar När de kommer dit så visar det sig att deras Svenska eh, affärspartner Skyler Och Vad är det för svenska kan man fråga sig i nah, tråden är, är, är humor Skype. Skype, Skype. <här> han spelas av Joel Kinnaman i alla fall. Um, han har stulit deras idé och de är lite sura på honom men snart måste de ändå slå snäpp på sig ihop eftersom utomjordingar anfaller Moskva och förmodligen hela <här> världen också. <här> Det låter en lite spännande innan man har sett. Det låter som du skriver en på baksidan på filmen. Det låter som en familjekomedi. <laughs> familjekomedi. Ja, det är ingen familjekomedi. De måste slå sina påsar ihop. <laughs> Jumanji 2 lät det som du beskrev. <laughs> ja, det kanske inte var riktigt min mening. men Så är det i alla fall. Och, ja, vad tycker vi om det här? Jag tycker inte så mycket. mycket, alltså det var ju sjukt fattigt Alltså jag tröttnade ju så jävla fort På den här filmen Jag tycker att den hade potential Jag gillar första kvarten där När de går omkring där. <laughs> Innan utomjordningen anfaller, då blir det typ tråkigt um, Och det är väl ett ganska dåligt betyg Till en sån här Alien Invasion film Får man säga det jag gillar mest med filmen är väl de här lite eh, ett ödelagt Moskva. Att den utspelas just i Moskva tycker jag känns uppfriskande jämfört med alla de här. Eh, ja, New York har vi sett otaliga gånger Los Angeles också. Billigare film i Moskva inte. Så Förmodligen mm. är det så. Um, ja, det gjorde men det klart att det är så. Uh, vi pratade ju det där med förra avsnittet, pratade jag har bröt men lite så här det att ett eh, land kommer in och slänger in sig pengar som Kina gjorde med Looper. Mm. Det har ju blivit en trend nu verkar jag, som att filma i, i Ryssland. Vi har ju den där Chernobyl uh, Diaries uh, också. Mm. Uh, och sen har vi ju um, den här Moskva-filmen som skulle komma som är... Vad heter det? det kommer jag till, Moskva 92-044 ifall den heter. Ja, Metro. Metro, så heter den. Precis, ja. Mm, den ska ju filmatiseras. Jo, det är roligt, fast det, det lyfter inte fram <laughs> Ryssland som någon trevlig plats direkt. så. <laughs> Kärnkraftsolyckor och mutanter och allting Men det är ju det som är sexigt med Ryssland Alltså om jag jo, vill jag åka sant? till Ryssland mm. Jag har aldrig varit där Men jag vill åka till Ryssland Då är det ju för att jag vill ha det här äh, om, Det grova Det, ah, det är skitiga, apokalypskänslan, liksom apokalypskänslan Om det händer Så fan i Ryssland det händer först alltså. mm. Den smutsiga jävla historien Ja. Ah. Jo men det, det har ju faktiskt rätt. I. Det, det, det är en grym miljö som ryssarna har tror jag. Nu, nu kanske jag romantiserar allting. Men det gör mig jävla. Det, det är som den där filmen. Med, vilken är det? The Orient Express. När de, de säger så här, Det är någon rysk som pratar med en amerikansk ryss och säger: de så bara, In America, if you want to know history, you pick up book. In Russia, you pick up shovel. Och det är bara så här, Det är den bilden man har, va fan. Det är, det är så här: gulagen. Ja. Du, ska, du, ska, du ska gräva upp lik för att veta vad som har hänt. Det är hårt Helt enkelt Hur, Ja Men visst är den en väldigt här: Man glömmer bort filmen direkt efter man har sett den Det finns inget direkt minnesvärt med den Inget minnesvärt De bara styrker omkring där på gatorna Rundvarsna håller sig osynliga tills kanske sista tio minuterna ja, När och de, de väl av dem. När de väl uppenbara sig är det en otrolig besvikelse Ja faktiskt Det ser ju bara för jävligt ut Plus alltså alla, alla sådana här dramatiska dödsscener När det så här karaktärer är bort den efter den Då är det bara så här, Mm. Ingen emotional koppling till någon av dem Nej, man sitter bara och <laughs> Tittar tomt har någon... Jag har satt och spelade quizkampen med Niklas liksom. Betydligt mm. mer rafflande Ja <laughs> Än vad du... jävla matchspelare är oavgjort ja, Hur tycker ni att Joel Kinnaman Klarar sig? Ser man någon starkhåll i det där? Eller... <laughs> jag är svindålig tycker jag Jag, jag såg faktiskt eh, Min pappa här en dag, Johan Falk Film, någon av de där 40-falkfilmerna som har <laughs> sett. Ah. råkar jag se en. Ehm, och då är ju Joel Kinnaman med där som hans... Någon slags partner eller någonting. Jag fattar inte riktigt. För jag har till några gånger. Mm. Men eh, ex, jävligt dålig är han faktiskt just där. Men samtidigt så tycker jag att han är ju skitduktig i Snabba Cash och eh, mm. The Killing. Mm. Så du, alltså, Det finns potentialt ja ah, ah, men, jo, men det, det är ju inte han det är fel på bara då. Det är ju, det är ju regissören som mm. inte utnyttjar Kinemans liksom, potential liksom. Nej. Vilket är synd faktiskt för jag, jag, jag, jag tror på Kineman. Jag tycker han är duktig. Och jag vill att han ska lyckas med Robocop och sånt där nu. Mm. det var en jävligt löjlig roll också. Alltså in, ingen av kidsen lyckas ju göra något rätt minnesvärt av sina... Roller, Om man, det är inte bara Kinnaman som är... Som är Men Emil Hirsch också, han är ju bra annars Ja, en kul spaning som jag vill ta åt mig lite cred för är eh, Emil Hirsch är den ena killen, amerikanska killen Och eh, Max Minghella heter ju han som spelar den andra killen Max Minghella, hans, hans roll här är ju att han eh, har tagit fram en ball, affärsidé, liknande Facebook då Och så blir han sen eh, rippad, någon snorden framför hans ögon eh, och i det här fallet i, i uh, the social network så har han ju en liknande roll ha, där tar han ju också fram Facebook tillsammans med de här <laughs> tvillingarna och så kommer uh, Zucker, Zuckerberg och, och tar den idén från dem också så han är lite typecasten i det här med att <laughs> han får en affärsidé på sin snodd. Mm. Det kanske var så med hans karriär också. när det är så här roller. Han kanske har fått bättre roller, men så är det någon annan som snodd dem. Ja, så får han ta The Darkest Hour. Ja. Det var ju tråkigt för honom. Uh, ja, var, var, vill ni runda av någonting om The Darkest Hour? <laughs> ja. Ja, jag, jag tänkte på en sak som jag tyckte var kul faktiskt. Och det är. Slut... Jag tyckte, vi ska prova en sak faktiskt här. Vi ska prova en sak. För jag, jag, det här tycker jag är nog det löjligaste med filmen av en jävla konstiga anledningen. Men i slutet av filmen så är de ju... Vad fan, kan inte jag få spoiler här? Jo, jag, jag, ni får väl stänga av i någon minut. Om ni inte vill ja, ha... men det, Jag, jag spoiler inte slutet Men de, de befinner sig på en plats. En och hur och sinnehavaren och några andra. Och så tar de fram en kaka... <laughs> Och så säger han... Vad säger ni Niklas? Kan inte... Exakt, men är inte typ... It's starting, eller it's beginning, eller någonting? Uh, han, han, han pekar på någonting och säger så it's, it's here, it's starting now. Nej, uh, han säger... This is how it starts. Ja, yeah, this is how it starts. Is. Så <sus> är det, så är det. Och så pekar han på någonting och säger han, lite övertygat nu jävlar. Niklas, jag, jag vill... Säg det med hans entusiasm, Säg det, övertyga mig och Emilio. Och så, och så vänta, vänta. Det, det som kommer hända nu är att när han sa den här repliken så spelar de en låt som heter The Upspring som är jag, nu kommer jag inte ihåg vad är som har gjort den, men det, det är ingenting jag lyssnar på. Men det är någon, det främre går väl något liknande We're gonna make it all together Because we're so awesome And the kiddie man is a douche all, Alltså det, det är någon låt Där är de egentligen sjunger Om hur skönt det är att knulla en tjej i röven Alltså bara att De har inte liksom gjort det Ordagrant, sjunger det ordagrant Men istället har de associerat det Bara för att han sjunger så här, We're gonna go all together and fight Och så kommer det eftertexten liksom Och Niklas, nu, nu tänker jag att Ska jag bara visa hur löjligt det här är det <laughs> blir sånt här låter. Du, du, du kanske kan rädda det här. S säg det Niklas så får vi sätta in lite musik här då. Okej, okay. this is how it starts. We will rise against even though we don't know where we should begin, even though we can't see around the bend, oh we know. <laughs> alltså, det låter ju hemskt. Alltså, jag, jag tror att man kan göra så här. Alltså, känner ni igen grejen, dramatopin? Ja, det men... klart. Men det, ja. det är som man skulle ta. Um, Okej, okay, ma man kan göra det här på vilken jävla lås som helst. Vi tar till exempel låsten eh, Blinkkoning to What's Made Again. Mm. Mm. Och så säger vi att i en film, en romkom, där det är. Vi ser sen den här klassiska filmen när, när det är någon som, har, någon som är ung och har blivit äldre eller tvärtom. Ja. Och så ser vi att eh, filmen tar sig om vem som är gammal har blivit ung. Ja, precis. Okej. Okay. dem och Emilio du har, blivit, du har blivit Du är äldre Du var äldre i början Och så har du blivit ung nu Men nu har du löst allting i slutet Men så, men så i, i slutet när din motspelerska uh, Din fru då som du har hittat tillbaks till också Och allting har blivit lugnt Så råkar du stå inne på toaletten Och göra något väldigt ungdomligt Så säger jag Hej Emilio what are you doing Och då ska du ta upp armarna Och säga hej what's my age again och Så kommer låten igång Oh. You hear me. Okay, I am. Mean. Nu come in här i uh. Hey, Milo, what are you doing? Hey. What's my age again? And that's about the time she walked away from me. Nobody when you You still with me and my Emmy? Ni, ni förstår vad jag menar när, när musiken kommer in och så går Ja, jag tänkte, det är det. ju rätt billigt. Ja, det, det är hemskt. Jag vet inte vad man kallar det för. Har du något ord för det? Billigt. Slentrian, kuk, fan. ja Ni vet eh, vad det är dags nu. för det är, det är väl nästan favoritsegmentet eh, tycker jag. Emilio. Mm. Mm. <laughs> jag drömmer ju bort det här lite. Eh, det är dags för listan. Mm. Våran topp tre grej som jag har varje vecka. Och det är min tur den här gången. Uh, ah. Så eh, ni kan ju förvänta er någonting lite extra. Mm. Eh, men det jag har eh, valt att göra idag. Jag blev lite inspirerad av Niklas lista som man hade förra veckan om topp tre bartenders i filmer. Ehm, och då fick jag mig att tänka på vilka är de topp tre filmerna att se när man har varit och besökt de här bartenderna och när man är lite full. Ehm, men då gjorde jag så att de här tre filmerna som jag har valt ut, de topp tre bästa filmerna att se när man har druckit, har fått... Ehm, vad säger man? De får, de får stå för en kategori av filmer. Så att så varje ba, film... Bakisfilmer? Bakis Nej, inte bakisfilmer. Alltså när du är full. Ja, när du är full. Okej. Okay. Du, drick... du, du sitter och dricker och så kollar på de här filmerna och så har du jävligt roligt. Mm. Eh, och film, det är filmer som liksom blir bättre full. Mm. Mm. Eh, och men som sagt, så, så varje film får liksom för en liten kategori. Eh, och ni kommer förstå vad jag menar. Och det här är ju liksom mina grejer. Sen får ni ju självklart lägga till vad ni tycker och om ni har någon... någon det lättare? Jag det lättare? Är det, är det, är det Du. Och han, och han den andra. Ja, precis. Ja. Men för, för att jag, jag, jag, jag, jag satt och kollade lite på... Eller vi kan ta det här sen. Men topp tre. nummer tre. Fear and Loathing i Las Vegas. Och, och då får jag den här stå för de lite trippigare filmerna. Alltså. Den här är ju då väldigt rolig. Så den blir ju självklart roligare När du är lite påverkad och lite lullig Och du skattar något minsta lilla grej eh, Vilket är rätt kul Men just sådana här filmer tycker jag är rätt rolig Att kolla på när man är lite påverkad Just för att de är så trippiga Och man det är, någonstans så hamnar man Liksom där i ett Vänta lite, va? Eh, vilket är rätt kul eh, Andra sådana här filmer kan, Är eh, till exempel eh, Altered States Ja eh, mycket sådana här konstiga flippiga scener Vill vi ha uh... Enter the void Kanske Enter the mest, Void mest i för sig <laughs> Mest ångest och ont i huvudet Men uh, ja, nu förstår vi vad jag menar Får, får jag bara jag av Terry Gilliam, nästan. Ja Allt av Terry Gilliam faktiskt Emilio, Emilio ja. Får jag bara fråga Har du alltså testat alla filmerna du har du haft med Har du testat och varit fullt När du har sett dem <laughs> Det är ja. inte bara teorier här, Nej, det... inte bara teorier Nej, okay. uh, plats nummer två är uh, Them Det är den gamla filmen Från, oh, när det är från 50 uh, Med jättestora myror Som, <laughs> <laughs> som typ tar Men, över vad, vad världen hette eller inte Vad hette den på svenska nu igen För den hette någonting oh, uh, Som inte hade någonting med filmen Alltså det var verkligen jättemycket fel För det är ju myror som har blivit jättestora Precis, precis. Oh, uh, <skratt> <skratt> jag säkert, förlåt mig men... Nej, nej, nej, men det är det, är, det är, Jag sitter på Mtb Vad fan, jag söker på dem på IMDB Jag kommer in på din här Jag nästa. kan kolla på internet Vad den heter Den, den heter he Jättedumt ja, eh, eh, eh, eh, Spindlarna har <skratt> den Och så det kommer Det, det fanns inte den tittar jag letar efter Den har haft fler titlar, eller hur? ja uh. Spindlarna anfaller Eller någonting så där Nej, det kanske bara heter Spindlarna Hette Spindlarna Vilket är dumt att det handlar om myror Ja, mm. ah, precis Skitsamma För det ja. står Spindlarna på eh, framsidan på posten Alltså, det är helt idiotiskt <laughs> Och så <står> det Lökområdet <coughs> där det jättestora myror Och sen är det Ja, ah, Spindlarna från 1954 eh, Snakes on a plane där, alltså a <laughs> retarded Ja, men eh, den, den filmen för representera Måste ha det? varit för folk. Vilken jävla mind faktiskt måste ha varit för folk som har gått och sett den här filmen. När man tittade på det När man tittade på spinlarna. Jag hatade på myr är, det är, det är, ja, det är det ju. Ja. <laughs> ja. Ingen. Fortsätt. Ja. Eh, men den, den får ju stå för kategorin gamla skräckfilmer. så gamla svartvit vit skräckfilmer. Typ den här um, vad filmen vi såg. Uh, The Thing from Another World. The Thing heter den då? Nej, The Thing From Underworld heter ju den svart-vita gamla... Ja, ja. Så, ja men, de... Ni fattar ja... De är också jävligt kul att se full, för de är bara så konstiga. Och det är bara <laughs> Ibland är väldigt mycket som non-sequitur-dialog som är väldigt roligt att man påverkar. Och plats nummer ett... Eh, Topp-filmen att se när man är full är... M. Night Shyamalan's The Last Airbender att okay. det är så sjukt jävla dåligt. Och den blir bättre då på något sätt när man den, så... den blir sjukt mycket bättre man Den för... kanske blir ja, man... briljant. Man kanske ser då filmen stori. Precis, det, den blir nästan briljant alltså man kanske uppskatta det dåliga i den på ett så bra sätt. Alltså det blir bara så mysigt. För annars blir det så här när man när man eh äh, när man ser filmer annars så blir det bara man blir så här arg för att man slösar tid på det här. Mm. Men om man sätter sig ner och man har druckit innan man ser den, så är det bara så här, okej, okay, entertain me, Chamberlain och så är det bara så kan man sitta och skratta åt alla de här dåliga replikerna och hemskt skådespeleri. och den här filmen får ju representera kategorin dålig film. Men det är inte dålig film som bara allmänt dålig film utan det här är så dålig film som vill vara lite cool. Men inte riktigt lyckas. Och Till exempel andra saker. Då ska jag väl inte bli så action-flashigt. Eh, till exempel Street Fighter. The Legend of Chun-Li. är en typisk sån här film. Där liksom plottholsen är bara så otroligt stora. Att man kan inte annat än att, liksom, Men hur fan tänkte ni nu? Mm. Och eh, andra exempel Dragon Ball. Liksom, det, det är den här typen av filmer det är den bästa filmen som finns. Att kolla på när man är packad. Du har bara tagit... De, de har nämnt nu som exempel här. Tänk på. Förutom att det är dåliga filmer som de har som kategori. Det är ju mm. att det, alla är ju adaptioner mm. mm. ju. Ja. Har ingenting med det att göra kanske då? Um, jo, för det blir ju liksom... då När de gör adaptioner... Men sen i början och så har de gjort det så jävla mycket sämre. Ja, men dels det. Men dels att de har ett, liksom, ett universum som de ska försöka hålla sig till. Uh, och de ska försöka få ett ologiskt universum logiskt. Och då blir det liksom inte bra. Typ som i Legend of Chan Lee Street Fighter när hon helt plötsligt bara kliver in i ett rum. Där de här poliserna som letar efter samma snubbe hon letar efter finns. Hur fan fick hon veta att de var där? Hon bara går in för att filmen behövde att de skulle göra det liksom. Uh, och det är fullt av sådana grejer som... Uh, det blir när de ska försöka skapa någonting som ska funka och någonting som inte gör det från början. antar jag. Um, men och det, det, när jag säger så här dåliga filmer också så vill jag verkligen på, peka ut. För när jag, jag googlade lite så här och filmade sedan man är full så får du inspiration till den listan. Och uh, nästan alla lister var bara Sån här typ. Um, Kingpin. Mm. Alltså sådana här löjliga komedier Alltså det, det ska inte vara en jag komedi Jag precis säga Jag vill inte att det ska vara en komedi ja. Utan det här är ju Filmer som blir roliga utan att de egentligen Ska vara det Man kan skratta okay. åt det dåliga i dem De blir så sjukt mycket bättre än filmer som faktiskt Är rätt roliga från början Ja, sånt där, ja, jag, jag förstår exakt vad du menar. Sånt där tycker jag om att göra när man ser film med någon. och Båda verkligen går in för det, eller går inför. Men jag och Niklas såg ju snövit. Ändå Hansen, eller? Ja, precis. För några veckor sedan. Det var det enda vi gjorde i hela filmen. Då var vi inte berusade. Men vi, vi hade ju helt kul när vi såg den, för den var så extremt dålig. Så att vi bara skrattade. Du ja. somnade väl på slutet, Tommy? Nej, ni kan till det. Typ. Jag, jag ska så mycket som vi vill. Det är precis det man ska göra. Man ska hålla det polare. Man ska, ska välja vad man, man vet igen. kommer tycka är dålig. Och så ska man gå inför det. Typ, när, vi, när vi såg eh, Last Airbender, då radade vi upp med vodka och öl just för att vi visste att det skulle de vara skit skitdålig film. Um, och det är ju det man ska göra. Då blir de ju bäst. Ah, okay, ah. Yes. Oh, Nej, men ska vi knyta ihop påsen då och <kör> ta och rekommendera någonting till våra lyssnare? Det tycker jag. Verkligen. Men Emile, du verkar ju vara och fire. Då. Så, ja, precis. Ja. Eh, min rekommendation är en tv-serie. Eller två tv-serier kanske jag kanske skulle kunna säga till och med. Um, Whose Line Is It Anyway? En av mina absoluta favoritserier ever. Um, det är en serie som började i England- 1988 till 98 eh, Och sen togs över av eh, USA från 98 till 2006 Och det är I princip ett Improvisationshumors Teaterprogram Där i varje avsnitt så är det fyra personer Som eh, Ska improvisera lite scener och lekar Och eh, sånt, och det blir jävligt roligt Och jag tror jag aldrig skattar så mycket Som eh, kollar på det här Det är otroligt roligt eh, Host för amerikanska versionen är eh, eh, Drew Carey. Och mm. eh, jag tycker man ska kolla på den över den engelska. För att de, de verkar mycket roligare på sätt med den amerikanska. Så och då, då blir det roligare att kolla på. V vad du, den brittiska är roligare? Nej, den amerikanska. Ja, ah, den amerikanska är ah. Mm. Ah, ja, ja Jag har sett den amerikanska. Inte alla avsnitt, men väldigt mycket. Nej. Vad tycker du? Ah, jag älskar det. Jag tycker det är genialisk... De är, sjukt ja, men är riktigt duktiga faktiskt. Det, sen kan man ju sitta och chatta hur mycket som helst, precis som parlamentet, mycket som är inlärt från början och sånt, skipptat och sånt. Men mm. jag vet inte, då, då är de väldigt duktiga på att få det kännas Autentiskt Ja, nej, det är ju sjukt bra. Det. Whose line is it anyway? Äh, kolla upp det. Mm. Man kan kolla på YouTube, då får man mer det bästa faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Så, nej, det jag håller jag med om. Nu men är jag vart jag på att titta på det igen. Mm, jag håller på att jobba med det alla säsonger nu. Niklas? Mm, uh, jag tänkte rekommendera ett uh, Twitterkonto som heter Dagens filmcitat. Tom har koll på det här och följer det här också. Emil har inte hakat på ännu. Uh, det har väl funnits ett uh, litet tag. Uh, det är en person som en gång om dagen lägger ut två gånger om dagen- uh, Lägger ut dels ett filmcitat och dels en så att säga skådespelarfråga. Så den snabbast och svarar rätt på det här utan att googla. Får en liten en liten tweet till sin ära. Mer än så vinner du inte. Men det är väl kul att testa sina filmkunskaper lite på daglig basis så här. Och det är väl kul om det kan bli lite mer följare på det för det är, annars så slipper jag vinna hela tiden som jag gör. Och Tommy är den eviga tvåan som följer efter mig. Är du klar. eller? Eh, det var min rekommendation. <laughs> Tommy, vad vill du rekommendera? Jag vill rekommendera att det här kanske blir lite för lokalt men då får vi rekommendera skivorna då samtidigt. Den 20 november eh, The Basis Lussen så kommer mitt eh, favoritband genom tiderna De ligger där och bråkar med Pink Floyd faktiskt Som första plats Vilka som är bäst i världen Det är den japanska Postrockgruppen eh, Mono jag pratar om Som har funnits i eh, några år Jag tror jag såg dem eh, När jag var på Hulstred för första gången Med Niklas faktiskt eh, Det kan det ha varit? Tio år sedan kanske mm. Spelar de i en liten lada Och eh, jag har helt fast I dem på direkten det, är, det, är någon slags, ja men det är, Som jag sa innan, det är instrumental postrock de spelar. Och de eh, kommer att spela den 20 november och eh, börjar köra 1.30. Sen är det en kinesisk eh, grupp som kommer att spela innan som heter Wang Wen också som verkar jätteintressanta. Eller de, jag har lyssnat lite på dem de är riktigt bra faktiskt men jag har aldrig hört, sett eller hört dem live. Annars tycker jag faktiskt att man kan <coughs> köpa MONUS-skiver. Eh, eh, nu kommer jag inte på vilken jag skulle rekommendera. Men det är en av deras eh, skivor som är extremt bra modigt som handlar om, eh, som tillgängliga till Hiroshima-katastrofen eh, faktiskt. Eh, så, musiken är väl mycket för eh, den, eh, det eventet också, den tragedin som hände i Hiroshima under eh, 1944 kanske var, 45. Mm. jag vet Slutet av andra världskriget. Så det tycker jag man ska lyssna på om man, Och komma och titta på De är svingrymma live Och det är nog de enda konserterna Jag har varit på faktiskt Där folk har gråtit Eftersom det är så eh, vackert Kommer du gråta på The Baser, Tommy? Grinar alltid Allt. Inombords men det gör jag nu också <laughs> Här, jag vet att du, Nicklas har köpt biljetter. Ja, utan att faktiskt ha hört bandet. Men jag, jag lite på Tommy i hans eh, ja, hyllningar till det här bandet. Så jag, jag kommer gå dit med... Ja, ska vi lyssna in med lite, men jag ser fram emot det här. Du kanske skiter det här. Eh, när spelade de, sa vi? 20 november, 160 spänn typ kostar. Biljetterna, kan ju säga, till alla. Ja, nej, vi får se. 160 spänn är lite dyrt. De har ju <laughs> musiker som skört, stort, tyst, oväsen. Som är öronproppar. Ja, det rekommenderar jag. För det kan vara väldigt eh, experimentellt eh, ibland faktiskt. Mycket mm. knissel och sånt kan det hända. Mm. Men eh, verkligen. Jag tycker man kan kolla in det eh, senaste skiva också. Som var hur bra som helst. Som finns på Spotify. For My Parents heter den. Eh, jättevacker var den. Är den. Och eh, om inte ni har något annat Att tillägga så tycker jag att ni kan Komma in eh, och um, Like oss på Facebook Tommy Filman, Niklas och Emilio heter vi där Ni kan även mejla oss på um, trepod@gmail.com. At mm. Följa Emilio på Twitter Mellow in Tokyo heter du väl? Ja yeah. Och Niklas Lundqvist Som i ett Eller mm. runt, Nej, Ett ord bara mm. Mm. Tommy understreck Jansson om ni vill följa med på Twitter eh, Annars tycker jag att ni kan göra er redo Att eh, för nästa vecka ska vi kolla in Skräckfilmen eh, VHS Eller VHS kanske man säger. Mm. Och, Ska vi se något ska, ska, ska vi se mer Kan vi bestämma nu Det löser sig Hejdå vi ses nästa vecka Ha det så jävla bra Tja då Tja.